A KIRÁLY BARÁTJA A talajt jól előkészítette félig, meddig szökésem a svéd királyi udvarból. A svédekkel örök és utóbb egyre szerencsétlenebb háborúkba bonyolódó dánoknál ez már magában véve jogcím volt rá, hogy befogadjanak. Krisztina svéd királynővel való kapcsolatom régóta beszédtárgya volt Európában. Alaposan kiszínezték, botrányossá és sok piszkos részletet költöttek az egyszerű és gyökeréig személytelen viszonyhoz, amely hozzáfűzött. A vesztes dánokban, akik a rosszkildi és koppenhágai békekötésben összes birtokaikat a Szundon túl kénytelenek voltak átengedni Svédországnak, a tehetetlen megrövidítettnek minden dekadens indulata benne erjedt. Győzni nem tudtak, tehát összeesküvéseket szőttek, intrikákat, vádakat kovácsoltak, stetterejük terméketlen marakodásokba ömlött el. A hanyatlás jellegzetes tüneteként az ország kisebb-nagyobb egymás ellen a csargodó klikkekre hullott széjjel. Titkos alakultak a németek ellen, s leszvig elvesztése miatt. A svédek elleni gyűlölet állandó fehérizásában éltek, Ugyanakkor sajátos perverzióképpen a nemesség, különösen a fiatalabb nemzedék majmolta a svéd divatot, kozmopolita eszméket hangoztatott, és esküdött a nemzetek feletti individuális szabadságra, amely ez esetben annyit jelentett, hogy a közjó érdekében minden áldozatot megtagadott, gúnyolta a királyt, de önmagát is. Természetellenes mulatozásokban, vagy értelmetlen aszkézicsben szakadár vallási túlzásokban élte ki belső nyugtalanságát, s kihívta a polgárság és a papság felháborodását. Ez az egységes felháborodás végre szövetkezést és tettet hozott. Az 1665. november 14 i királyi törvény a Lex Régia kimondta, hogy a szerencsétlenkező vesztes uralkodó, akinek gyenge ujjai között szétesett a dámbirodalom, Tartozik az evangélikus vallást követni, az ország egységét, a királyi törvényt fenntartani, különben pedig tetteiért csak Istennek felelős. A birodalmi tanácsot eltörölték. A kormánytól függő hivatalnoki hierarchia és megbízható katonaság lettek az abszolút királyság támaszai. És az abszolút királyság abszolút királya harmadik Frigyes, aki tetteiért csak Istennek tartozott felelősséggel. Sokszor úgy hatott rám, mint egy csapnivalóan rossz, protekciós színész, aki mindenki és önmaga megpróbáltatására főszerepet játszik valami súlyos drámában. Lötyögő, dús jelmezben ágál, verejtékezik, nem találja el a hangot és nem hisz önmagában. Bizonytalanul jellemű köznapi embernek is szenvedés, ha rögtön és végérvényesen döntést várnak tőle. Harmadik Frigyesnek szüntelenül döntenie és tennie kellett, pedig nem tudott dönteni, és nem tudott tenni, mert egy ruha kiválasztásánál ezer skrupulus kötötte gúzsba. Befolyásolhatósága nem segített rajta. Tanácsadók, kegyencek, csillagászok, vándorfilozófusok, szélhámosok és valódi tudósok hemzsegtek körülötte. Mindegyiket meghallgatta, de egyik tanácsában sem tudott megnyugodni. Szerencsétlen őrlődő jellem volt – akiben az önmagában és minden dologban való kétkedés határtalan becsvágyjal és beteges érzékenységgel párosult. Kudarcai is csupa sebés, titkos sérelem volt belül, de sorozatos megaláztatásai szinte mániákussá tették. Minden szó mögött gúnyt sejtett, minden mosoly mögött vérig sértő lekicsinylést, s hogy ezt megelőzze, ő mondta ki előbb. Környezetét állandóan kétségbe ejtette azzal, hogy helyettük beszélt, Elmondta feltételezett becsmérlő gondolataikat. Az érintettek tiltakozása persze érthetően túlzó vagy zavartan dadogó volt, s ez még gyanakvóbbá, vadabbá tette. Ezer szeme volt és ezer felé villant. Apró, rezzenésszerű jelekből kombinált. Megfigyelései néha félelmetesen élesek és pontosak voltak. Így nyomozott folyton a fegyverek után, amelyek őt magát sebezték vérig, és ezek a sebek sohasem gyógyultak be. Minden szemen keresztül saját eltorzított szörnyalakját akarta szemlélni, utálkozva és szenvedve, s ilyen formán állandóan függésben volt, s ugyanakkor gyűlölködő harcban állt az emberekkel. Környezetében nem tartózkodott olyan élőlény, akinek ne tartozott volna valamivel. Az összességnek a ködös tömegé titánnak pedig magával a szóval volt adósa, amelyel majd egy csapásra megváltoztat, áthangol és lehengerel minden lekicsinlő véleményt. Persze, hogy a leghatalmasabb, leggazdagabb király akart lenni, hódító, híres és hírhett, félelmetes, zord, erős és erőszakos. Történelemformáló óriás, akiről hősi szólnak. Harmadik Frigyes nem csak aranyat kívánt, hanem a mágus erejét is. A valósággal való összeütközéseiben szerzett sérülések és kudarcok kiszorították lassan a földről a fantáziasíkjára. Érthető, hogy homonkulusz őt választotta áldozatául és pártfogóul, de még inkább pácienséül, mert e sajátos egyesülésből nem csak mi profitáltunk. A királynak is célt adott. Elviselhetővé tette addig tűrhetetlen életét, s amit sohasem tudott azelőtt, bízott, remélt és hitt egészen haláláig. Mindhárman teljes lelkünkkel komolyan vettük azt, amit csináltunk. Nem akartuk becsapni egymást. A királynak, ennek a saját belsejében kínpadra vont szegény, boldogtalan őrültnek, sok megfizethetetlen órát szereztünk, amely alatt elfelejtkezett fájdalmas állapotáról. Homonculus sokkal többet kiszolgáltatott neki titkaiból, mint a szeszélyes Krisztinának, sőt, egy ízben, hosszú előkészület után lehetővé tette, hogy lássa őt. A király belebetegedett az élménybe, de a meggyőződés teljes volt. Vakon bízott bennünk, és ügyünk sikerében. Sok évvel később rájöttem, mihatott rá olyan erősen homonkuluszban. Halványon, puhán és árnyékszerűen ő is hasonlított hozzá. Legbelül egy képűek voltak. A király intellektusa ugyanolyan lefelé örvénylő spirál volt, mint homonkuluszé. Benne is szétbontott mindent a terméketlen nihilbe vesző kétej, amely csak cáfol és semmit sem állít, utolsó rétegig lehántja a dolgokat, még el nem tűnnek előle véglegesen. Így őrölt fel maga körül a király barátságot, szerelmet, rokoni köteléket, való ragaszkodást. Beléjük cseppentette saját mérgét, a gyanakvó rossz hiszeműséget, s aztán belevált a szkeptikus masszába. Ilyen vagy, ezek vagytok, ennyit értek. Végül valóban csak az ördög maradt meg neki az egész világból. Tehát Homunkulus és én. A legtalálóbb jellemzést egy magát Hiacintusnak nevező öreg, beteges hajlamú csirkefogó adta a királyról. Hiacintust kitiltották minden nagyobb európai országból – egy tucat börtönben ült már lopásért, kerítésért, különféle nemi kicsapongásokért, pornografikus rajzok terjesztéséért, rágalmazásért. De harmadik Frigyes önmaga és mások iránti gúnyos kár örömmel menedéket adott neki, mert példátlanul mocskos szájjal hajmeresztő plegykákat adott elő Európa hatalmasságainak gyengéiről, magánéletéről, hálószobatitkairól, és annyira rothat volt kívülbelül, hogy a királynak titkos elégtételül szolgált. Hiacintus jósnak és filozófusnak mondta magát. Azt gyanítom, írni sem tudott rendesen. Műveit fejében hordta egyetlen példányban. Kövéres testű, olajosan piszkos bőrű, közép magas férfi volt, nőjes kebellel. Magas fejhangon beszélt. Nyomott, ferde koponyáját ritkás hajrte körül. Véreres sárga szeme alatt, a túlhajtott bujálkodás duzzadtak. Kezének vizes nyoma minden rajta maradt, amihez hozzányúlt, undorító volt, mint egy állott osztriga. Szemtelensége nem ismert határt, de eredetisége meghökkentett néha. cintus ösztönös emberismeretében nyíltan gúnyolta a királyt. Tudta, hogy ezzel a többi ilyet tapintatos udvaronc fölé kerül. Tudta, hogy merheti. A király a maga szánalmas, ijesztő módján a többi alatvalóját is erre unszolta szüntelenül, de az emberek nem hitték el neki, hogy valóban ilyesmit akar hallani tőlük, és igazuk volt. A király azt kívánta, bár csak meggyőznék tévedéséről, de úgy tett, mint a féltékeny őrült, aki imádottjából a szerető nevét őrli, Tapossaki, attól rettegve, hogy az végül is vallani fog. Iacintus vallott, és a király kétségbe esetten halálosan gyűlölte érte, de ott tartotta az udvarnál, és minden pimassága után gazdagon megajándékozta mindenki előtt. Hiacintus terjesztette el a királyról, hogy azért nem csókolt többé asszonyt, mert az első lehunyta a szemét csók közben az utálattól, a másik kinyitotta, hogy lássa, mennyire visszataszító és nevetséges, a harmadik összehúzta szempilláit az iszonyodástól, de mindhárom egyformán azt hazudta, hogy a csók jól esett neki. Mindhárom asszony szerette a királyt, de ő addig vallatta őket éjjel-nappal, míg a fáradtságtól összeomlottak, és mindent ráhagytak. Akkor sírni, őrjöngeni kezdett, elkergette őket, és kijelentette, örökre csalódott a nőkben. Ezt a kis mesét Hiacintus a király jelenlétében is feltállalta, aki erőltetett Kongó hangon nevetett rajta, és hamis vidámsággal hangoskodott. Nagyon jó, kitűnő, csak tudnám, melyik ártatlan Lilion fizetett meg abban a három közül, hogy pártját fogd előttem, vagy mint háromtól sápot húzol vénkerítő. Körülbelül így is van felség, nézett szembe a királyjal Hiacintusz arcátlanul. Feszengő némaság uralkodott el a teremben. A levegő foghatóan hideggé nyírkossá vált a kínos hangulattól. Mindenki ismerte a dámákat, akikről szó lehetett, akik rövidebb-hosszabb ideig uralták a király érzelmeit, s aztán alámerültek az udvari sűjjesztőben, amelynek nincs kijárata a felszínre. Távol legyen tőlem, hogy megbotránkoztassak valakit a hölgyek és urak közül, fordult az ellenséges és tanácstalan társasághoz, amely még a társalgás látszatához sem folyamodott megdöbbenésében. Azt a három hölgyet, akiről beszéltem, Folytatta hiacintus zavartalanul, csak a látszat mutatja három ismert személynek. Valójában csak a mi fenséges urunk három változata, három jelmeze. Igen, igen, mindjárt megértik, mire gondolok. A mi kegyes és csak Istennek alávetett királyunk, egyetlen hatalmas szellemhez hasonló, amely betölti nem csak egész országát, hanem külön-külön minden alatvalóját, hódolóját, kedvesét, barátját is. Minden ember szemén át önmagát szemléli, mindenki agyában önmagát gondolja, Smi, mi vakférgek, akármit állítunk, ő nem csak a vesénkbe lát, de bennünk van, kiszorítja szellemünket. Különben hogyan volna lehetséges, hogy helyettünk beszél, dicséretünket, hűségünket, szerelmünket megcáfolja, és kimondja azt, amit ő gondol, érez és lát a mi testünkkel, szemünkkel és lelkünkkel. Azok a dámák szerették és kívánták a királyt, de ami felséges urunk kedvesei szemén át nézve nem szerette és nem kívánta önmagát, mert a királynak csak egyetlen ellensége, gyilkos gúnyolója, engesztelhetetlen vetétársa, hűtlen, szerelmese és áruló barátja van. Önmaga. Azt pedig igazán hiába is tagadnám, hogy nem csak szellemi, de anyagi jólétem fényes éltető napkorongja, ami hatalmas, bölcs és jóságos uralkodunk. Isten tartsa meg őt egy örök életen át minnyájunk üdvére. Fejezte be meghökkentőt irádáját kenetteljesen. Munkánk lassú, alapos és költséges volt, de nem kellett félnünk, hogy bajunk támadhat miatta. A király bőkezően fedezett mindent. Mi lettünk életének középpontja. Homunculus mindig odavetett neki egy-egy játékszert, csillapító koncot, amelyel áthidalhatta a természetes folyamatok hosszadalmasságát másoló kísérleteink őrlő várakozását. Hálóterme, dolgozó szobája tele volt aggatva különféle színű festett táblákkal, amelyekről nagy, erőszakos betűkkel szuggesztív mondatok kiabáltak. Ne kívülről nézz önmagadra, hanem belülről nézz kifelé. Az emberek véleménye értéktelen. Aki mindenki fölé akar emelkedni, az egyedül van, és csak önmagához hű. Mindenkit felhasznál, de senkiben sem bízik. Ilyen és ehhez hasonló varázsgékkel támaszgatta alá és drótozta össze széteső lényét. Órákat töltött előttük összeráncolt homlokkal, szorosra zárt szájjal, kezével karosszéket ámláját markolva, s oly kimerült volt utána, mintha követtört volna. Sokszor elaludt a táblák előtt, és álmokat látott, amelyeket nekem kellett megfejtenem. Folyton üldözték ezekben az álmokban. Kapuboltozatokba lapult, végtelen csiga lépcsőn futott felfelé, kormos, sötét kandallók belsejébe kapaszkodott, míg alatta a tüzet gyújtottak. Egyetlen kellemes, visszatérő álma volt a bölcső, amelyben tehetetlen és ernyetten szunnyadó kis gyermekként feküdt. Sötét ruhás, tejszagú, dúskeblő asszony ringatta, időnként föléje hajolt, és lerugdosott takaróját felhúzta az álláig. Csak a sorsirányító titokzatos erők tudták, miért tették királyja ezt a szegény, gyönge, középszerű embert. Feladatai túl haladták képességeit. Míg homonkulus és én fel nem bukkantunk környezetében, leírhatatlanul szenvedett meg hasonlottságában. Egyenes úton volt a megzavarodás és öngyilkosság felé. Mi levezettük feszültségét, narkotizáltuk, bizonyos mértékig visszaadtuk önbizalmát, és hozzájuttattuk a szellemi fensőbség elégtételének barzsamához. A boldogságot nőkben, barátokban, rokonokban, gyermekekben sohasem ízlelte meg. Mindig saját alacsony rendőségi érzetének gátlásaival küzdött. Egyedül mi tudtuk percekre, órákra, sőt hetekre is boldoggá tenni, egy-egy rábízott különleges gyakorlattal, tanulmánnyal vagy kézműves munkával, amelyet csak ő tudott elvégezni, senki más a világon. S mi alatt e tennivalókkal bepecselt, megfeledkezett csupasebb önmagáról, s alámerült a gyógyító, felszabadító, személytelenség nirvánájába. Homonkulus úgy látta jónak, hogy elég messze a palotától rendezzük be munkahelyünket. Egy négy méter magas, fekvő ember szélességű fallal körülvett, eléggé sivár, kényelmetlen házban. Földszintjét és pincéjét azonban minden eddiginél tökéletesebben felszerelhettük a király jóvoltából, aki hatalmas összeget és számtalan munkást bocsátott rendelkezésünkre. Tapasztalataink alapján az első években lehetőleg nem mutatkoztam a palotában, csak a király különleges kívánságára, vagy ha beteg volt. El akartam bújni a kémlelő, gyanúsító, irigy és gyűlölködő szemek elől. Később ez már sehogy sem sikerült, mert a király nem tudott meglenni nélkülem, s akaratom ellenére egyre jobban belevont mindennapi ügyeibe. Ott tartózkodásom első három évében Kellemes és zárkózott életet éltem homonkulusszal a palotától és a várostól távol eső kis erődünkben. Egyedül a királynak volt szabad bejárása hozzánk. Rendszerint alkonyat felé jött át kocsiján, és kíséretét minden könyörgés és tiltakozás ellenére házon kívül táboroztatta. Saját személyzetéből engedett át szolgálatomra egy öreg házas párt, akik közönyös, alvajáró ábrázattal végezték dolgukat, s annyira sem voltak kíváncsi természetűek, mint a kövek az udvaron. Az emelet tátongóan nagy, magas és hideg szobáit rendezték be nekem lakásul, királyi bútor, szőnyeg, ezüst és képállományból, de ez a súlyos, sötét tónusú pompa semmit sem enyhített a lakás komorságán. A kandalló maga is kisebb fajta terem volt, Hiába égett benne hatalmas farakás, eleven, magasra nyúló lánggal, a szél kihúzta a meleget a mohó, tágtorkó kéményen át. Ablakaimból, melyeket a királyi kegy méregdrága, kovácsoltvas keretes ólomüveggel csináltatott meg, elhanyagolt parkra láttam. Két öreg szolgám nem értett a kertészkedéshez, én meg nem akartam más, kíváncsi szemeket a műhely körül. Sötét olaj zölden a fű a nedves talajon, és gomós testű, ráncos vénfák hajlottak össze a gazzal benütt ösvények mellett. Akkor kezdtem meglátni az analógiát a Dermet ábrák és asztrálvilág mozgó, áramló erővonalai között. Rádöbbentem, mennyire jelen vannak ezek a hieroglifák fizikai életünkben is, csak nem tudjuk elolvasni értelmüket. A fák ágazatában, hajló törzsében ugyanazokat az indulatokat, szenvedélyeket, néma könyörgő feljajdulásokat láttam hallottam belül, mint tomboló asztrál környezetem vonaglásában, csak hogy amazok itt a földön titokzatosan megmeredtek. Elátkozottan álltak a fizikai lét sűrű lenyűgözöttségében, az idő és tér varázslatának fogságában, hogy azután, idejük lejárta után, tovább folytassák vadőrvénylésüket. Azóta vált hangossá előttem a fizikai sík, néma természete is, és azóta értem a fákat. Vannak köztük fiatal, izmos lázadók, vannak szertelenül örvendezők, amelyek ódát kiáltanak a nap felé egyetlen hosszú újongásban. Vannak gyönge, önérzet nélkül való, tétova fák, skoldusok, amelyek megtörtén nyújtják ágtenyerüket fényalami zsnáért. Vannak súnyig áncsvetők, csavaros, buktató intrikusok, kényurak, amelyek más testén keresztül terjeszkednek, makacs, gőgös puditánok és szelíd anyásan gyámkodók. Vannak remeték, amelyek lehánytak magukról minden díszt, görcsösen, száradtan vezekelnek. Vannak szerelmes, játékos, költői fák, és vannak békésen tündöklő bölcsek, amelyek mindent értenek és mindig mosolyognak. Vannak terebélyes, dúsgyümölcsű polgárasszonyok, nehézkesidomú, takbaszakat parasztok és borús, magányos, filozofáló férfi zsenik. De értem a virágok millió arcának sok színű kifejezéseit is. A vizeket, szakadékokat, a komor, gyűlölködő, szerencsétlen, ezer élő köveket, amelyek az szélén hevernek, és az okkult ábrákra hasadó kristályok kinyilatkoztatásait. Látom vonalaikat és át beszélnek hozzám, elmondják lényegüket, természetüket, állapotukat, szenvedéseiket, ahogy ma egy grafológusnak szemébe kiáltják titkaikat, az írás néma vonalai. A pompásan felszerelt műhely megint csak sorozatos kudarcok színhelyévé vált. Homonkulusz évezredeken át eszenciává sűrített, makacs rögeszmélye kellett hozzá, hogy életben tartsa az én kitartásomat. De nem is a kitartásommal volt baj. Kezdett eláradni és felerősödni bennem a sejtelem, hogy homonkulusz zsákutcában vesztegel. Ezen az úton soha sem érhetünk el semmit. Indokaim, érveim nem voltak hatalmas, legyőzhetetlenül okos szövetségesem ellen, mert én csak sejtettem, logikán, érvelésen túl. Éreztem, ma intuíciónak nevezném, tehát csupa olyan dologra hivatkozhattam volna, amelyeket homunculus egész szárat következetes lényével elszántan tagadott. Tovább dolgoztam, utasításai szerint. Pontosan véghez vittem mindent, egyre fogyó meggyőződéssel és erősödő bizonyossággal. Hiába való munkát végzek, az időt fecsérelem, és a király pénzét füsté változtatom, amely a kéményeken át elszáll. Testem is kezdett fellázadni lakásom nyirkos, embertelen hidege ellen. Megfáztam. Légcsőhurut és reuma kínzott. 54 éves elmúltam. A király sem volt már fiatal. Rendíthetetlen kitartása meghatott. Barátsága már nem függött az aranytól, amelyet sehogy sem tudtam létrehozni. Szüksége volt rám, bízott bennem, és hálás volt viszonylagos gyógyulásáért. Tudta, hogy ezt jó részt homonkulusznak köszönheti, de tőle csak félt. Engem szeretett. Baráti érzéseit őszinte szívvel viszonoztam. Sajnáltam tragikus elhagyatottságában. Betegeskedésem megijesztette a királyt. Gyámoltalanul kérlelt, vigyázzak magamra. Szánalmasan kedves szemhúnyorítással tudtomra adta, ő akar előbb meghalni. Nem mozdult ágyam mellől, és mikor jég hideg lábbal, kipirosodott orral tüszögni kezdett a kandalló tűz lobogó fényében, tréfásan menekülésre intettem, nehogy sorsomra jusson ebben az elátkozott jégkamrában. Akkor kapott észbe. Vádolta magát, hogy ő az oka betegségemnek, és haladéktalanul intézkedni kezdett. Híres és hírhetteset volt. 1670-ben történt. Homonkulus csak úgy egyezett bele elköltözésünkbe, ha a műhely érintetlen és ugyanaz marad. A király tehát a szószoros értelmében az egész házat felemeltette gépezetekkel, és új felállítási helyére vitette, közel a palotához amelyben kényelmes, jól fűthető lakrészt foglaltam el. Ezeket a szobákat folyosó kötötte össze a laboratóriummal. Az átszállítás egy csomó építőmestert, tömérdek munkást foglalkoztatott. Előkészülete hónapokig tartott, és egy egész vagyon temésztett fel. Elképzelhető, hogyan vélekedett róla Dánia ellenséges, gyanakvó nemessége, puritán polgársága és megrendült papsága. Európa fejedelmi udvaraiban is sokat derültek az ügyön, s a nép között versek születtek róla. Én akkor már gyűlöltem az egész komédiát. Szégyeltem magamat a király helyett, és legszívesebben megszöktem volna. De nem akartam cserben hagyni azt az embert, aki, noha a nevetségességtől rettegett legjobban a világon, még ennek a kockázatát is vállalta, csak hogy mindent kedvünkre tegyen. A néhány év, amelyet még a kedves és szerencsétlen ember mellett töltöttem, szánalom sugalta szolgálat volt. Szereplésem koppenhágában a király utolsó lélegzetvételével véget ért. Alkonyattájt a útnak, mint akkor Milánóból, s megint szöknöm kellett. Az idő a visszatérő dolgok mágiájával az októberi szeles, nyírkos napot idézte fel, mikor elhagytam szülővárosomat. Lassú eső szemezett, S ott éjszakon, Mérhetetlen, idegölő rossz kedv, Reménytelenség árad Az esős őszi napokból. Néhány órával előbb, Még a király erőtlen, Sovány keze kaparászott karomon, És lázas, nedvességben úszó szeme, Kegyelemért esdek lett nekem, A szobát folytóan megtöltő, Halálára leső családtagjaitól, És udvari méltóságoktól. Ne, ne bántsátok, nekem ő mindent, mindennél többet, nem akarom, megtiltom, hogy parancsolom, szihálta. Szegény, mikor egészséges volt, akkor sem vették komolyan. Rokonsága és az összehívott előkelőségek hűvös kíváncsisággal figyelték haláltusáját, eltorzult verejtékező arcát. Latolgatva hallgatták lélegzésének küszködő, szörcsögő zaját, hogy vajon közel van-e a perc, mikor az orvos kimondja az ehelyen és ilyenkor kötelező szöveget. A királyt nem szánta és nem szerette senki. Fölösleges volt már. Átnéztek rajta az új hatalom felé. Tele volt a szoba emberekkel, és ő tudta, hogy egyedül van velem. Elfordult a konok, könyörtelen, bezárult arcoktól hozzám, aki sajnáltam, értettem és szerettem. Hangja már alig suttogott. Erőtlen szájáról olvastam le a nehezen kiformált szöveget. Menj, menekülj, én már nem tudlak megvédeni. Sies! Tágra nyílt szemébe félelmetes, idegen kifejezés mélyült. Így tartotta fogva az én pillantásomat egész közerről. Legbelőre szakadékos, ijesztő pokolba figyelt bennem, tiszta, látó tekintettel, amelyben már nem volt semmi emberi. Éles, magas hangon szólalt meg utoljára: Hagyd előt, hagyd előtt, tudd meg a nevét, az igazit, Isten irgalmazzon neked. Ezt a mondatot és ezt a képet vittem magammal az esőtől csúszós, sötétedő utcán. A két alázatos öreg szolga tette meg halott turának az utolsó szolgálatot megmentésemmel. A palota főkapujánál, számtalan oldalkiáratánál és a laboratórium ajtajánál már vártak rám azok, akik a halottas szobát mégsem találták megfelelő színhelynek elfogatásomhoz. Tudtam ezt, és közönyös voltam iránta. A király halála és búcsú szavai fölött való megrendülésem elnyomtak bennem minden érdeklődést további sorsom iránt. Idős és fáradt voltam. Egész életemet hiába való erőfeszítésekkel pazaroltam el, célomhoz nem jutottam közelebb, sőt, távolabb voltam tőle, mint valaha. Francesco borri testét elnyűjtnek éreztem új neki induláshoz. Most már tudtam azt is, hogy homonkulusszal való szövetségem Félelmetes tehertétel rajtam. Vele együtt nem tudok tovább jutni. A király szavai róla szóltak, Biztos voltam benne. De hogyan hagyhatnám előtt, Ha ő nem akarja? Szüksége van rám, Eszközévé formált, A híd kiépült közöttünk, A szolgája, megszállottja, fogja vagyok. Tudd meg a nevét, az igazit, újra és újra visszatértem a haldokló utolsó szavaira, amelyekből a küszöbön átlépők minden tudásának villámfénye csapott ki. Lépteim idegenül árulón konktak utánam a palota hangos folyosóján, és széles árnyékoktól csíkozott lépcsőzetén. A kapuban nagyképű fontoskodók várnak rám, hogy börtönbe vessenek, gondoltam. Mindegy, súlyosabb börtön az, amely belül szorít. A szabadon járok is. Tud meg a nevét, az igazit. De hiszen tudom a nevét. Mi lehetne más, mint... Az oszlopsor Legelső oszlopától görnyedt, Sovány alak el és intett. Követtem. Utunk levezetett a palota Alvilágába. A börtönfolyosón Haladtunk át. Ott, Ahová másképpen akartak Lehurcolni ellenségeim. A penézes levegő Surrogó nesz a csepegő repedései között, amelyet elfutó patkányok okoztak, egy másik börtön idézett emlékezetembe. Mikor közel a város végéhez, szabad levegőre bukkantam a város alatt kanyargó, föld alatti folyosóból, egy pillanatra megörültem az esőnek is, amely arcomat verte.